أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ذهب على بربذا uzvišenom Allahu i Ulašanuhu, neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Naš gospodar je objavio u svojoj častnoj knjizi u prijevodu značenja o bojte se Allaha, istinskom bogobojaznoću i ne umirite drugačije osim kao pravi muslimani. Uvažena je cijenjena braćo Mi ćemo se večeras, ako Bog da, na našem predavanju, baviti jednim od važnih postulata Islama. Mi možemo slobodno reći jednom od centralnih tema Islama, a to je džemat i džematsko djelovanje. Možda bi s moje strane, da kažem, bilo neozbilno Kazati da ćemo mi ovu važnu temu večeras uspjeti u potpunosti obraziti i dati cjelokupan odgovor u vezi s njom. Ali ono što sigurno možemo kazati i što mogu kazati jeste da ćemo mi u našem večerašnjem izlaganju dati bar neke osnovne smjernice i natuknice kada u pitanju džemat i džematsko djelovanje. U samom početku važno je pojasniti da ovisno o kontekstu u kojem se spominje, džemat može imati nekoliko značenja. Prvo značenje riječi džemat je država na čelu sa islamskim vladarom, koji postupa u sladu sa Božim propisima. Ovo značenje crpimo i uzimamo iz svih kuranskih tekstova, a isto tako iz govora poslanika, wasalam, u kojima se naređuje pokornost pred postavljenima, u kojima se govori o obavezi držanja džemata isto tako u kojima se upozorava na opasnost napuštanja džemata i destruktivnog djelovanja u zajednici džematu ka susurici allah alashanu ya alladine amanu ati'u allah wa ati'u arrasula wa uli al-amri o vjernici pokoravajte se allahu Poslaniku i pretpostavljanima. Zatim, s druge strane, riješi poslanika, sallallahu alihi wasallam, ko napusti žamat, zajednicu muslimana, koliko je pedalj i umre, umroje paganskom smrću. Dakle, ovaj ajet i ovaj hadis ukazuju na spomenuto značenje žamata. To je dakle džemat u ovome značenju, džemat, a to je islamska država na čelu sa vladarom, koji je dakle, načelno postupa u sladu sa Božijim propisima. Drugo značenje riječi džemat, također ovisno u kontekstu, jeste slijedjenje učenjaka u razumijevanju i tumačenju vjeri. Ovo značenje sadržano je u riječima Allaha Đaldešanu, koje smo malo prije citirali, i predpostavljanjima, jer veliki broj komentatora Kur'ana kaže da su predpostavljeni vladari i učenjaci. Treće značenje riječi džemat, ili pojma džemat, je, jesu ashabi Allahog poslanika, s.a.v. Zbog čega njih posebno izdvajamo, iako su oni obuhvačni prethodnim pojmom, ili prethodnom stavkom učenjaci, izdvajamo ih zato što ih je poslanih se oselem posebno izdvojio. U hadisima u kojima govori o cijepanju umetana 73 frakcije i o jednoj spašenoj frakciji u skupini, znači 72. frakcije u džehennem, a samo će jedna biti spašena, a ta spašena je kako pojašnjava poslanik s.a.v. skupina koja bude slijedila ono što je što je ovaj što je pozivao on i njegovi ashabi. A u drugom, drugoj verziji kaže da je to džemat. Pa iz toga razumijemo da su ashabi radijallahu anhum džemat kojeg je obaveza slijediti. Bilo koja Džemat bilo kojem od tri spomenuta značenja je dakle je obligatna obaveza i oko toga uopće nema spora među islamskim učenjacima. Bilo da je to džemat u značenju islamske države, bilo da je to džemat u značenju ovaj, učenjaka ili ashaba, dakle to je nešto što je oko čega postoji saglasnost i jednoglasje među učenjacima ili sudnatovo džemata. Četvrto značenje riječi džamat je udruženo i zajedničko djelovanje u pozivu u Allahovu želešanomu vjeru i u naređivanju dobra i odbrašanju od zla. Ovo značenje ima utemeljenje ili u, osnovu, u svim onim tekstovima u kojima se postiče na zajedništvo, na zajedničku riječ, pod pomaganje u bogobojaznosti i dobročinstvu. U kojima se govori o blagodatima tog, tog zajedništva kao što su riječi Allaha dželle šanu va'tasmū bi hablillahi jamī'an wa lā tafarruqu ise se zajedno Allahovu gužete držite i na redinujte se. Zatim, riječi poslanika sallallahu alayhi ve kada trojica izižu na put neka sebi odredi emira Čehulisam ibn Tejmije iz ovoga hadisa u stvari kaže da ovaj hadis aludira na organizovanje u puno važnijim stvarima. a koje je propisano organizovanje na putovanju i određivanje emira na putovanju, onda je to aluzija na organizovanje i određivanje emira u mnogo važnijim stvarima. A jedna od tih važnijih stvari je zajedničko djelovanje u pozivanju na pravi put. Kao što je ovo udruživanje, odnosno džematsko djelovanje, opravdano sa tradicionalne strane, sa strane tradicionalnih aglomenata, ono je opravdano i sa racionalne strane. Naime, poziv u Allahovu dželdešanu u vjeru je jedna od najobligatnijih islamskih dužnosti, koji je nemoguće izvršiti u njenoj punini. U potpunosti, u nekoj željenoj formi, je, e, nemoguće je, dakle, e, izvršiti u, u, u tom pogledu, osim ako se udruže svi ljudski, naučni, intelektualni, materialni i drugi, drugi resursi. Švjetsko pravilo kaže, ono bez čega nije moguće izvršiti neku obavezu i samo postaje obavezom. Ako kažemo da je pozivu Allahovu djelošanu u vjeru obaveza, a tu obavezu nije moguće izvršiti bez džematskog grada, bez zajedničkog djelovanja, onda je zajedničko djelovanje i džemat s tog, s tog aspekta obaveza. Također, s druge strane, e, uspostava, uspostava globalne muslimanske zajednice na temelima bogobojaznosti nezamislivo je Bez tog džematskog zajedničkog djelovanja, uspostava zajednice koja će druge pozivati na pravi put i koja će nareživati dobro i odvraćati od zla. To što se tiče uteneljenosti džematskog djelovanja i to je ono četvrto značenje džemata koje crpimo, rekli smo, iz ovih općih tekstova koji inače govore o Zajedničkoj riječi govori o držanju džamata muslimana, o beričetu tog, tog zajedništva i tako dalje. No ovdje je važno e, spomenuti uvjete koje inače spominju islamski učinjaci kada govore o ovoj temi, uvjete koje je potrebno ispuniti da bi to djelovanje, džamatsko udruživanje bilo ispravno. Oni načelno govori o tri uvjeta. Prvi uvjet da taj džemat, da ta zajednica koja pozivao Allah u dželešanom vjeru ne bude utemeljena na pogrešnim principima. Prije svega pogrešnim doktrinarnim principima, akajitskim principima. Kao što su kult ličnosti. I iskazivanje pretirane ljubavi prema autoritetima, ličnostima koje su nešto značile u istoriji islama. Također tekfir, anatemišanje i omalovažavanje i bezvređivanje drugih muslimana bez ikakvih utvrđenih pravila koje su koje su koja su spomenuta u knjigama islamskih učenjaka. Zatim omalovažavanje institucije dela i stavljanje akcenta jedino na dokaze kojima se potvrđuje Božja egzistencija, Allahovo postojanje i radi na tom unutarnjem uvjerenju bez konkretnih i praktičnih praktičnih dijela. Znači, to su ti neki pogrešni principi i mnogi drugi principi na kojima ne smije biti utemeljen utemeljena ta zajednica. A druga stvar, e, cilj formiranja jednog takvog udruženja, džemata, zajednici Ne smije nikako bit oponiranje legitimnoj islamskoj vlasti ukoliko ona postoji na prostor gdje čovjek želi pokrenuti džamat. Ako ne postoji, onda ovaj uvjet se svakako isključuje. Ali, s druge strane, ako i nema islamske vlasti, cilj tog džamata ne smije biti oponiranje i razbijanje šire muslimanske zajednice. Nego jednostavno potpomaganje u bogobojaznosti, u dobročinstvu i sve ono što podrazumijeva džemarsko djelovanje. I treća stvar, ono ne smije biti motivisano, to organizovanje, to udruživanje, ne smije biti motivisano sektaškim i frakcionaškim pobudama. i Nego cilj ne smije biti pridobivanje ili okupljanje istomišljenika i povećanje broja istomišljenika. Nego dostavljanje riječi i poruke Islama što, šire, što većem broju ljudi. A ne da omasovimo taj džemat bez ikakvih vrijednosti. Znači primarni zadatak te zajednice treba biti dava pozivu Allahu do u vjeru, a ne okupljanje onih koji jednako misli. To su tri uvjeta koja spominju islamski učenjaci kada govori o tim nekim ograničenjima ili uvjetima koje je potrebno ispuniti e, da bi zajedničko džematsko djelovanje bilo legitimno i ispravno. E, naša sljedeća tačka kojom, e, kojom ćemo se baviti je važnost i vrijednost džematskog djelovanja, odnosno džemata. Ovu tačku ćemo posmatrati kroz nekoliko džemata crtica. Prva crtica, Allah je naredio, naredio zajedništvo, naredio je žemant, propisao ga, učinio ga je obaveznim. Šta više, u, na, sve njegove važni naredbe u Kur'anu počinju u riječima ja i u heledina amenu, o vi koji vjerujete, a ne o ti koji vjeruješ. Jedna od tih naredbi su reči Allaha dželle šanhu: "Jej'el ladinana tekullaha ve kunu ma'salifin." O vjernici, bojte se Allaha i budite sa istino Budite u zajednici, budite u društvu, budite u džamatu istino Ovaj ajet ili ova naredba nam ukazuje na obaveznost ili na važnost džamata i zajedništva s nekoliko aspekata. Prvi aspektat Jeste što nam naređuje, u njemu se naređuje, budite sa, bogoboja, sa istinoljubivima. Druga stvar, uspostavlja direktnu vezu između bogobojaznosti i zajedništva. Kaže, bojte se Allaha i budite sa istinoljubivima. Što znači da su bogobojaznost i bivstvovanje u Zajedno sa istinoljubivima desu u uskoj, uskoj vezi. Zatim Allah je se obraća riječima jaj haledina amenu. Ovi koji vjerujete. Što znači da se obaveza tiče zajednice prije svega. A onda pojedinaca. Allah je nam je i druge stvari naredio obraćajući se zajednice. Prije svega naredio nam je vjerovanje. Obraćate se zajednici. Vjerovanje u njega i njegovog poslanika. Allahu zelishanu kaže u tom smislu: "Ja i jeledina amanu, aminu billahi wa rasulihi." O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika. Obraćate se u množini i nareduje nam da vjerujemo, zato dakle, vjerovanje nam naređuje kolektivno. Allah nam nameruje namaz a obraća se zajednici. Waqimu s-salat, i obavljajte namaz. Isto tako zekat. Pa naređivanje dobra i odvraćanje od zla u svakom od ovih primjera Allah gledano se obraća zajednici. To znači da je zajednica tebi. Njoj se prvenstveno, njemu se prvenstveno odnose Božji je naredbe, fondana pa svakog, na svaku osobu pojedinačno. Također s druge strane ili važna stvar koja ukazuje na na na obaveznost i vrijednost i važnost žemata, jeste činjenica da je Allahu blagoslov, Allahu a milo se džemata. U jednom hadisu se kaže al Allahova ruka je sa džematom. A tamo gdje je Allahova ruka, tamo je i Allahova milost. Tamo je i Allahova dobrota. Tamo je i istina. Tamo je i bogobojaznost. Tamo je i dokaz. A gdje nema Allahove ruke... I gdje nema Allaho je milosti, i gdje nema Allaho u blagoslova, tamo je svako zlo, tamo je mrak, tamo je neistina, tamo je tama. Zato poslanih sve Allaho kaže u hadisu, jedan čovjek je šeitan. Dva čovjeka su dva šeitana, a tri čovjeka su skupina. Što znači da treba težiti što većem skupu vjernika, bogobojaznih, oni koji će se okupiti ko istine, i sve što ih je više šeitanje, dalji od njih, a bliži su Allahođalešanu. Zatim, ako pogledamo poslanikovo saoselem, početak poslanikovog djelovanja u Meki, kako je počeo svoj poziv i nešto se bazirao i što je bio njegov prioritet? Njegov prioritet je bio da okupi vjernike, da ih približi jedne drugima, da ih okupi na jednom mjestu, naravno tajno, u kući Erkama i Bnerkama, kako bi se oni pobliže upoznali, kako bi zbližio njihova srca i kako bi među njima uspostavio što prisniji kontakti odnos. Zato je kuća Erkama i Bnerkama bila svojvrsna baza u kojoj su oni sve ovo učili, u kojoj su oni Posticali jedni drugi je na bogobojaznost, oporučivali istinu, ustrajnost na pravom putu, u kojoj su učili temelje bratstva, a u kojoj su također savladavali vještine poziva u Allahov vjeru. Vidimo da je poslanislav Allahov s.a. u početku svog poziva napravio tu bazu. Ta baza je poslije se razvila. Ona je u Medini evoluirala u Jaku zajednicu. Jak džemat. Koji je bio utemeljen na pogratimstvu. Na milostrđu. Na žrtvovanju najdragocjenijeg upravo za brata. Za prijatelja. A da nije to urađeno prethodno u Mekhi, to bi bilo teže uraditi u Medinu. Davu počinješ, počinješ poziv, počinješ jednu takvu odgovornu misiju. I tvoj prioritet je da je započniješ na zdravim temelima. A zdravi temeli su zdravi, bratski i jake bratski odnosti, odnosno jak džemat. Sljedeća stvar. Bez džematskog djelovanja nema ni Allaho i Želešanu pomoći. Allah Želešanu u Kur'anu kaže da će pomoći poslanike i one koji vjeruju Pomoći će zajednicu vjernika. Allahova pomoć je s vjernicima. Allah pomaže i pojedince koji se trude i rade, ali Allah želešanu prije svega svoju pomoć usmjerava vjernicima. I njegovu pomoć prije svega zaslužuju vjernici, odnosno džema zajednica, oni koji se zajedno trude i rade za opće dobro i za istinu. I na kraju zadnja tačka e, koju ćemo spomenuti i kojom ćemo se baviti jesu temelji na kojima treba počivati džamatski rad. Prvi i najvažniji temel ili platforma s koje bi morao polaziti svaki davetski, a pogotovo zajednički davetski rad jeste iskrenost. To je platforma s koje se počnije i kojoj se uvijek vraća, i koja se uvijek i iznova preispituje. Treba zapamtiti da je iskrenost glavni faktor uspjeja. I zbog iskrenosti su i megalomanski projekti mali, ako ona nedostaje, a isto tako Mali projekti su kod Allaha velike ako ako su utemeljeni na iskrenosti. I to nikada ne treba smetnuti suma. To ovdje treba preispitivati. Jer čovjek, čovjeku nikada nije dovoljno tog preispitivanja. Zbog čega? Zato što o tome ovisi njegov uspjeh. Na tome leži. Na tome se zasniva njegov uspjeh. I onom duhovnom, a u materijalnom smislu. Allah te ni materijalno neće pomoći ako ne budeš iskren. A ako budeš iskren, Allah će te i u duhovnom i u materijalnom smislu pomoći i podržati. Drugi temelj na kojem počiva žematski i mora počivati žematski rad, jeste cijelokupan odgoj, koji obuhvata tri važna aspekta. Racionalni odgoj, Duhovni odgoj i tjelesni odgoj. Racionalni odgoj učenjem i saznavanjem, utemeljenom na dva važna izvora objeve, Kur'anu i Sunnetu. Tjelesni odvoj koji se temelji na istinskom i valjetu i unutarnjem pročišćenju i Približavanju Allahu Đelešanu i tjelesni odgoj stjecanjem raznih vještina, koji će pomoći toj zajednici da na najbolji mogući način izvrši svoj poziv. Treći temelj je islamsko vratstvo. A do njega je najlakše doći putem dvije u stvari. Prva je da se uklonu sve prepreke koje stoje na putu islamskog brastva i koje opterečavaju međusobne odnose, a druga je da se čini sve, da se čini, dakle, poduzimaju svi uzroci koji vode prisnim i boljim vezama. Prvo se moraju ukloniti prepreke, pa onda tražiti put do ljudskog srca. ako su odnosi među braćom opterećeni određenim stvarima, dobročinstvo neće dati željene rezultate. Dobročinstvo koje čine jedni prema drugima neće dati željene rezultate ako se ne uklonu te pretreke. Neka su to zamijerke, neka su to ogovaranja, neka su to suvnje, uh, ili bilo šta drugo što može opteretiti odnosi. E to što opterećuje treba uklonuti, sklonuti pa onda graditi jake i prisne, prisne veze. Četvrti temelj na kojem e, mora počivati džemanski rad jeste postepenost. I postepeno planiranje ili etapno planiranje koje će uvijek podlijegati ili može podlijegati e, nadopunama razvoju, nadograživanju. Bitno je da postoji početno planiranje koje je se može usavršiti, razliti, nadograditi. Bez planiranja nema uspjeha. Bilo da se bilo da je to kratkoročno ili dugoročno. I jedno od važnih pravila u planiranju je da nikada ne planirate šta će neko uraditi, nego šta ćete vi uraditi. Nemojte nikada u svojim planovima sebi zadati da planirate da vas neko zavoli. Jer to nije u vašim rukama. Nego planirajte da vi učinite sve što je u vašoj moći da vas neko zavoli. Razlika je između ta dva plana. Jer ovaj drugi možeš ostvarta, prvi je, to je sasvim neizvjesno. U planu, u fokusu uvijek moraš biti ti, mi. Normalno kao zajednica. I ako želimo da uspijemo, uvijek, dakle, moramo planirati da mi nešto uradimo, da mi napravimo korak, da mi nešto žrtvujemo, a rezultati su kod Allaha Gilleshanu i oni ne bi trebali ne bi trebali izostati. I zadnji temel kojeg ovdje ističemo je poduzimanje uzroka. Poduzimanje svih dozvoljenih, propisanih uzroka koji se mogu razlikovati od vremena do vremena. Uzroci koje je poduzimo poslanik s.a.v. E, u svoje vrijeme nisu možda odgovarali nekom kasnijem vremenu, a pogotovo ne. Danas, poslanih poslanji s.a.v. je koristio njemu dostupne uzroke. I ti uzroci su odgovarali stepenu razvijenosti tadašnjih društva. Možda danas koriste neki drugi uzroci koji odgovaraju našem stepenu i sve te dozvoljene i propisane uzroke treba iskoristiti i onda očekivati rezultate. Molim Allah, Đulašanu da nam pomogne u našoj prije svega, namjeri, da naša namjera bude iskrana, da očisti naša prsa od svakog zla, od zavisti, od pakosti, od licemjerstva, od pretvaranja, da učvrsti Naša srca na pravom putu i da nas zbliži i okupi na istini, da nam da snage da nakon što poduzmemo prvi korak, ustrajimo na njemu, a zatim nastavimo, nastavimo dalje. Da to ne bude samo jedan korak, pa onda stagniranje, a to je samo on, to je on samo kadar. Molimog da nam u tome pomogne. La kullu kauli hazza, astaghfirullaha li va lakum fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.